بسم الله الرحمن الرحيم وإجاز الخص كما يكون بحسب شنات على إجاز القصر ما كنا خبر روانه ود مسالات, وده وده مسألات داغي او د اجازه د اتنه د مسوال ذکر شو اجازه است زرباندی یو اغله چاله پاس پې کم نکړی شو ډیر معنی پهل پاز کې روان نکړی دا وی مثال یو پښیو او دا وی وضاحت ختم شو کسې مثانی ذکر کې د اجازه لپاره اجازه ولیکي غي اختصار دا اجازه الخص مطلب ادا د چې اجازه اختصار په کلام کې راشي خو د وجود د خزب نراشي بیا د کلام د پر ډیر ازادي کله یو ځکه له بل ځکه له شرط کله جزاء کلمه قبول کله فایل کلام مبتدا کله خبر دا غیره په مثالونه ذکر کړي او بیا په حذب باندې دلیلونه ذکر کړي ادله ذکر کړي دا غیره لپاره دلیلوی نو وکښه تاسو به ګشته لرنه وسره وسره وضاحت کوئ هاي او اجازه الخص پر قسم کې مثالونه مایكونو په شیل او ما او د اغشه دې انا خزب اغه اجازه اختصره یکونی بخسب شین چې دای په خذب دوشه سره اعت قلنا اجازه القصر او ومغذوب چې اما جز او جملتين یا جز د جملوی عمدتن عمدم کده شی کانا او فضلتن یا فضلوی ننده فاعل غرم کده شی او فضلم کده شی بیا جز جزء جملتين مضاف دا بسوی جز بوی دا بدل د د لفظ جزء نا د جزء بسوی مضاف د مضاف بدل من جزء جملتين وسال القريه تفوسك قريه ولنه كتپوس قريه نه قرين تفوس نو اقل دا وکه فذکی حذف شتلی او للمضاف مقدر ده وسال اهلل قريه اهل او موصوف یعجز د جمله چوی دا به موصوف وی نحوشعن انا بنجالا انا بنجالا شار وز زیمه دگی بول تشریحات دې متشریبات ان شاء الله رسته کې کېل سره به ګیرو مې تشریح مطابق وزحات کو انا ابن رجل جلا ز زید داس او دا جلا په ل جلا یې جلونه جلا چې دا ال معاملہ واضح ده ان شپام رو به معنا یا جلا هغه ماملي واضح هي مشکلات ختمی وتلا عس سنایه او ز زید داس سریما رجل موصوب مقدر د دا دان دغه دا صفت ته تلا عس سنایه چې خطل کې د راتو تا متا متا ازل امامه تاری امامه ته تعریفونی او شایوه چې زکل پټکه کې د نتا صوبه بیا ما او پیژنې په شوي کړم مدل تکې عربن رجل درجلن ته او هغه موکات دغه حزب کلي شو د اختصار په کلام کې راغله دی او یا دغه چې کله نکلا مزابن له حزب کلي چې زکه ابن مزاب ترجلن مزابن له نماؤسوب او موزاپن لحید دوارو دو, دو پرمیسال شو سنیت سے تولی کی گئی سنیت العاقبہ گاتھا تولی وفلان انتلاعو ثنایا داما کولا دا, دا عربی فلان انتلاعو ثنایا اے رکاب لسعاب الامور رکاب, رکاب, رکاب جمع یک رکاب زرراب سنچ زرراب جمع دا زارب دا رکاب جمع دا راکب دا. قلامن تلا والسناء رب قبل لسعاب الامور ان سریدون کده ور داخلی دون کده اگرانو غرامو کارول فقل له جلا جمله و کات صفه للمحذوف ا ان ابن را یل جلا جلا فل مناسدا ان کشف امر حجدا ما مل واضحا فل لازم شبیا جلا او یا متعدی فل جلا کشف الامور یا کشف کشف الامور چواضح کوم کی د سره د ماملو دا دبکی یو مطلب دی او چې دا جلا فیل دی او دیم کول پرې شر کې دا دی چې دا جلا جنا ته د نن سړی دی ان ابن جلا ز ز جلا سېچې پیلا ویل شي هاونه دا جلا د ټکی جلا هاونه عالمن د عالم نه د یو شخص نه پاره ترمن پولینشتا وی خو حذف ترمن ترمن حذف کړي شی به اعتبار نه ومني کو جمله د اصل کې فیل دی د جملې نه د نقل شوه دی عالمیت ته دا منقول عن الجمله دی محگیره په دې حکایت کې شوه دا حکایتا د کس وینې کی ثاني الفیل مع ضمیر تب پورو جمله دا د پاره حکایتا نک نکاله شوې ده فعلیتنا عالمیت لعن الفعل وحده دا الیک دا وی د فعل نه وزن کل شیونه ذکر د فعل نه وزن شی وی نه کل شی وی نو بیا پکې عالمیت بل پکې وزن فعل اگې ک شرایط پکې وی وزن فعل مختص وزن صحیح او چک هم زیادت فعل کې راضی په اول د فعل کې اخر او په بیا په کې پسو منصرف او کته کې نه وي نه hề منصرف نو هغه مسله ځان له د دې د پوره جمله نقل شوي د سړی لپاره فعل ما ضمیر صرف وزن فیل نقل شوي نه دي ورنکه صرف وزن فیل نقل شوي نو بیا په کې اکه خبرې ده انصراف او د عالم انصراف الی کې چې صرف فیل سی وره نقل شوي فعل مختص په در د وزن مختص په در او بیا اشراط وی چې حروف زائده کم راځي په اول د فعل کې هغه په کې نو بیا به ال منصرف لري منصرف خبره کدا که د شرایط په کې بیا و وزن مختصه وغيره نو بیا به منصرف او کدا به غير منصرف خدلغه خبر ذکر شتا د پوله جمله چې کومه حقیقت نقل شوه را د سړی د پارا نقل شوه منقوله هي جمله ده دی اعني الفعل مع ضمير او صفه او صفه يا بخصب سوي د صفه ذکا رازي قران کې وکړه نو راهم ملک ياخذ كل سفينه رسبه كل سفينه سليمه يا صحيحه يا رم عيب ذکا مصالح سلام سوي ادا دا هزره السلام سوي فاربت ان اعيبها دا کشته نه ما د تخت زکا اختله اگي وبچره روانده امي در کشته نکدا زره جننه نکما سالم اینو هغه به واخلي نو لدین په تلگی وکانه وراهم ملک یخذ کل سفینه سالمت رسبه زکه لدین رستو امام کی ورا په معنا د امام دے امام کی مخامخ یو بادشار روان دی چې اخلی هر کیشته چې کما سالم غصب به تور غصب غصب کوي اكل سفينه صحيحه او نحرها ك سليمه او غير معيبه بدليل ما قبله بالدليل لما قبل سر و قوله تعالى فارادت ان اعيبها هي الاسلام پر مال ما ارادو ک جدار غیب جنکم لدلالتي د وجه دلاله دې خبرنه ان الملك ک لا ياخذ المعيبه ملك او بادشاہ چله دا غیب دار کیشته اغن نسب کی او شرط او یا ساز کوڑی شرط پی آخری بابل انشاک آخری بابل انشاکی لکدا تیر شو پا پلی جنزی حوال ورکڑی لکاس تاسو حاشی کی مثال ورکڑی فالله هو الولی ان اراد او ولیین ان اراد او ولیین فالله هو الولی که دی اراده یا ایموشت ولی پیدا کی دوست فالله هو الولی یا تای لیتا لی مالا صحیح شکران یا انشا کنا لی مالا ان فکح نو دلتا اصل کی پیر مقدم دې له تعلیماله ان کانلی مالن فانفقوه کله کله شرط یا نور بلاشي مکه دي پرې دا خبره بلا مکه کې شرط حذف کولې شي صحیح څنګه شرط څه کول شي حذف کولې شي او شرط ان کما په اخر باب انشاء جواب شرط حذف کولې شي لکه قران کې تاسو وګورئ تقریبا وین کنتم فيره بمنازلنا لابد نفاته بسوره من مثله ان كنتم صادقين فاتوا بسوره من مصرح. دا ور پسې بیا راځي څنګه دا قبل جزانا دا د دا دال بر جزانا جزار استو لازم نو کله نه کله جواب شرط او جزای شرط هم څه کوي شي حد کوي شي او جواب شرط ان كنتم صادقين فاتوا بسوره هغه دا حد تفصيل کوي وحسب وما يكون لمجرد الاختصار کله نه کړه د مجرد اختصار لپاره چې کلام کیسه پیدا شي اختصار لکه ایتنه بشکې وې اذا تقوا له متقوا هرکل چولې شې د مشتکان ته اتقوا ځنبچکه ما د عذاب نه بینه ايدي کوم چستا سو وړاندې دی یې نړۍ کې دی ستاسو لاسو نه وړاندې ستاسو مخ کې د دنیا کې او ما خلق وما و ما او د عذاب نه ځنبچکه خلفکم چستا سو نرستو په آخرت کې لعلکم ترحمون د پاره دې چستا سو رحمون کوشي اذا قيل اارضوا د دې جامقدره اذا قيل اارضوا دا عارضې لیکه خاريزو صحیح نه ده پہدا شرط دا اذا قيل شرط ته خوځ په جوابو جواب غزر ته ا ا اذا قيل تعرضو دا سياده مرجو کړو سيندا الک و ا تعرضو لريو بسويد د دلیل ما بعدو په د ما بعد سره وکولو تعالی فما من اایه من اایات ربهم نغزیدو تایه و نحا یو دلیل د دلایل د رب د دینه الا کې دا دا, دا پر دا اختصار شو اولی دلالتی علی انہو شایل اون لا یوحیط به الوصفو اولی تذهب نفس و سامعی کل مذهب ممکنن مثال هما ولو ترا ایدو کفو علی النار دا بلی مثال پیش کئی یا دا دی دا, دا پر حضر کولی شی چی دا جواب شرطو داس شیده چی اغیب بانده وصف احطن شکو دیر داغی سی پت سو خطرناک شیره یا دا سی بہترین شیره یا دا چې هر ممکن جواب شرط چکمی آغا ترابتا د سامع نفس آغا کې او یو کس کې ځان زانلا جواب شرط رو باسی. صحیح شو چې څنګه ممکن آغا سی رو باسی لکا گورا اللہ تعالی فرمائی ولو ترائیو کفو لنر اے مخاطبہ کچری تالی دلو دلو چ په کوم وخت کې د مشرکان په اور باندې ودرول شي امرن عظيما لرايت امرن فظيع لرايت امر خطر انګه پکې راووسل شي يا دا چې هغه عذاب د دې دا کې پېت او حالت چې سټېم انسان ودرې کی چوزبه او تولي صحیح شو او بیا دا اورونه د قیامت او او بیا دربار د الله تعالی یاد بچاو په سرت نو هغه کې پېت انسان ذهن کې نشي راتل چی اب س کې اغاد انسان وصف او بیان تاغیبان دی احاتا کولی نشی بیان تاغیبان وصف نمرا بیان دی او لی دلالتی علی انہو او یا حضر کولی شی جواب د پار دلالتی خبری دا جواب شرد چلی شی انداز شی لی حید بی الوصف چی بیان تاغیی حاتا کولی وصف بیان او لی تو ذہب نفس سامعی یا ذہاب کی او تاغو کی نفس سامعی هر ممکن لاری تا هر ممکن جواب شرد تا مصالهما مصال دیدوار لپارا ولو ترائیدو کی فو علی النار فخوظفه جواب شرطی جواب شرط, شرط حضر کلشده پاردلات انهولا یحیط بهلوه سب چه بیان تایی حتنش کولی نفسو او لید ها با نفس سامعی یا مکلب چه دید او نفس زحاب کی کل لمز ها بین ممکن هر ممکن جواب شرط او غیر زالک یاد دین علاوه د دین علاوه مثال ته مثلا جز د تر شو ترشه تر شو موصوب ترشه د دین علاوه مبتدا خبر کولي شي مسنلې مسندم حذب کولي شي مفعولم حذب کولي شي او د دې مثال بیان کوي چې د آخر د کال له مخکې دات ترشي دي او غیر مذکور یې یاده دلته بیان شو د دین علاوه لکه مسنلې هشه شو مفعول شو کما مرغه لکه څنګه چې دي شو تعابری ثابت او کې ویني کا المعطوف مع حرف العطف لك ماطوب شد حرف عطف سارا علاوه په دې لې په شکله کړه الله تعالی پرمای لایس توی اصحابو برابر ندی منکم نستا شنو من اوسوک ان فکا چې هغه خرچه کړې ده د الله من قبل الفتح نحکې د فتح مکې نه صح حالت وکاته له جنگیم کړې یو ومن او برابر ندی اصحابو لایس توی من انتک ومن ان طق بعده او اغسو چه ين طق لد بعده ورست د فتح مکه نه وقاتل و کتال فتح مکه الله ما ير اوجر زوج د غنه مخ کی خرچی والا او کتال والا او رستو خرچی والا او کتال والا لا یستوی دا برابر کدی <تصفح> <تصفح> <تصفح> خدا عثمان ان طق من قبل الفت و قاتل الفاس قران کیشتا هو من ان طق بعده من بعده و قاتل د الفاس قران کی نشتا لا یستوی نه لگی چیزن سرد حرفات افنا ندا ووشتا ومن انفق من بعده وقاتلشتا صحيح شكرا او دي حضب بانده دك دليل لأولئك اعظمو دك قبل الفتح كتال والا او خرشي والاعظم من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ماذا شكرا معتوب تداغب فحضب ام دك من, ال... من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا صحيح شكرا دا الفاظ رستو اشتراک وران کینو د کزا کمد کالپاز مقدر دی لاستوین رستو د فعل یوشک مقدر ده آمد کالپاز دی لاستوین من ان بک من قبل الفتح وقاتله حرفات پروبسه او ماتو پروبسه ومن و من ان بک من بعده وقاتله دا کمز اوربسه او د دلیل ما بعده هو یعنی قوله اولائک اعظم دکه قبل الفتح چې کوم کې تاله او انفاق کړي اغه مدرجتن ډیر لوی دی په مرتبه کې من الذين دعاكم انفقوا من بعد جرس خرچه کړي د فتح مکه نه وقاتلو کې تاله کړي و اما جمله یا به جز جملین اوس تابع نه تب کوي عدن على اما جزء جملتين یا به پورا جملې فایم کوم ته محطو شرط جوار ترش بنا. او هغه اریان ده چه ده وچه یا بجمله او مخی جمله شرطم تیر شجه شرط بحاظبی جزا بحاظبی هنگه جمله نده نمتطرزه اتراز که صحیح شو ده پدی اخیر زمانه کې پاسی و سو کالا خیره فا این کل که مازا اراده بالجملتها هنه حیث لم یعوده لم یعوده چه ماتین انشمه رو جزای شرطه جملتا جمله ته جمله او په اجزد جمله کې ذکر کرده کل تو دی وی جواب کیو ما اراد الكلام المستقل بالافاده مقصود د جملې نه دلته مستقل كلام بالافاده چیزه نه مستقل پېدې شرط او جزاء کې چې شرط نه جزاء مستقل پیدا نه ورکیږي شرط نه مستقل پیدا نه کل تو اراد المستقل الذي مراد به ماته په جمله سره هغه مستقل كلام بالافاده ری الذي لا يكون جزء من كلام اخر يا جزء بل كلام نه تعلق کړه كلام سره وی خو کې بل سره تعلق نه لکه زکه ورپسېدې دوه جملې چي دي نه مې اول سرتاله ته زکه سبب دي یو جمله مسببه ده بل سببيه ده یو سببيه ده بل مسبباله نه دی اول سرتاله شکه نشو عمراد مستقل مستقل بالانفعده ده لکه دې ته وايي او واما جمله مسببهه نمته نمته سره ولګي يا به جمله مسببهه حزب شي عن سبب مذكور او سبب مذكور صحیح شو لکه لیو حق الحق دا پارا دی تعالی ثابت کی اسلام ویبتل الباطل او باطل کی کفر لرا اس مخک او باسا مسبب حضب تے اے ما فعلا دی جنگ بندر موکی بند یا تونہ دی کنا یا نصرات پوی موکبان دی اللہ امدادو کنو مسلمانو پا جنگ بندر گی او نصراتو کنو فعلا ما فعلا ویکدک کار كا دا مسبب دے سبب بیانی وجه بیانی لیو حقا الحقا چه اسلام ثابت کی ویبتل الباطل و کفر و باطل کی سبب مذکورن دا لیو حقا الحق ویبتل الباطل سبب مذکور تی خوزیفا مصببو دا مسبب مصببو محضوب تی فعلا ما فعلا او سبب لمذکورن اولدتا مصببا مذکوری و سببا محضوب لکا فقن اللہ وی اوی منگا موسیٰ علیہ السلام تا اضرب او حد اصاکا فا هم سالاتا كان فن فجرد منهو نو دلتا که اس فضاربه فن فجرد یا خو دلتا مقدر ده خدا پاکو تاوی په او خانو دینا رستو داویل پکاروشی موسیٰ الاسلام او خانو فن او بو روانشو نو دلتا که هبا یاد فن فجرد نمحکی رو باسه فقل نظر بیاساک الحجر فضاربهو فن فجرد موسیٰ الاسلام دا کانو او خو فن فجرد منهو داگینا او بو روانش اور او اغه جمله انفجار انفجار چه دام سبب دی د دې لپاره سبب شوشه اغه خل شوه نن تا marked سبب مقدر مقدر او یا دنت که شرط مقدر دی ف ان ضربت فن فجرت که تقول او بروانشی دا معنا بیا دا فن فجرت و معنا دا روانشی صحیح شګنه یا دل تک پای ضرب فقد فجرت کچره تاونه په تحقیق سره وبلا رواني شرط مقدر دلتا دغه امر کیندلومتک دی روانه دي فن فجرت منه ان قدرا کچره مقدر دشی په بها لو فیکون کویلو په بها جملة محذوطه هی سببن دغه جمله محذوطه سببیشی لکویلې فن فجرت ویجوز او دام ممکن دی جایزی أن يقدر فإن ذرفت بها فقدم فجرت نفا يكون المخزوب جزء جملة تن. بيابا مخزوب سي جزء جملة بيش ذاك الشرط دا كيب جزاء ندى بيأو كيب حذب شي فيكون المخزوب جزء جملة هو الشرط اوز در تكيش دا كما فا دا متعلق تفصيل كي كما فا فن فجرت نده ويوه مثل هذا الفائ تسمى فصيحة ديت فائي فصيحوي او فصاحت وی لکی بیان تا نو دان د دا ما قبل بیان کې چې دلته کې د ما قبل شې شې دې مقدر ده ایا دې تفصیح ز کوي چې دا د فصاحت او بلاغت نه دي دا نظاهریږي مگر د تقدیر ظاهریږي فصیح او انسان تا دا نظاهریږي مگر چا ته فصیح انسان فصیح تا ایا دې تفصیح ز کوي دا نه ور روایت کړي شوی مگر د دې چا کړي د صحابه لغاو کړي د دروجه تسمیید بیا دې ته کې دوه تقدیرات یا که شرد مقدر شو او بلکې سم مقدر شو زربا نازي مقدر شو صحیح شو نو ده فصیحه په کوم تقدیر باندې دا بنا بر تقدیر اول دغه په تقديري ساني دا نو ده وكيل على التقدير الاول فتقدير اول باندې ده فصیحه دا وكيل على التقدير الثاني او چاويلي چې دا په تقدير ثاني باندې سره شرط چې مقدر کې ان ضرب تا صحیح شو ده فصیحه دا وكيل على التقديرين او چاويلي چې بنا بر تقديرين سره فصیحه دا کما قبل بيان او ده فصحاء ذکر کرده ده په پدوارو تقدیرینو کی او غیر حمایہ غیر المسبب و سبب چکمہ شیل مقدر و نعبن مسببی جملا او نبا سببی نحو فنعم الماہدون علامامر في باسل استینات من انہو الاخسب المبتدا والخبر دیکن مبتدا مو محضوب تے ام خبرو زکا فنعم الماہدون نحنو دے سب احترین کی مخصوص بالمتح محضوب تے نحنو دا پر ادا پنعم خبر ده مستقل جملة دا نو اغا على كل من يجعل المخصوص خبر محتداء محذوب اغا اغا زان لا مستقل جملة گرزي اغا خبر دا مبتداء محذوب گرزي نو اغا تبا هم رو باسي هم نحنو بلتا مخصوص بالمدحاء ده تنعم المهدون نحنو ادا نحنو دا اغا چاپا كل بانده اغا یہ خبر گرزي دا نحنو دا پر دا مبتداء محذوب اغ او دلتا <سؤال> که با پورا جملة حضر صوتانشوه یا هم شوه او اخبر ده نحن یا نحن ده اخبر ده ده خون هم نشته او نحن نشته او نشته او چه سوکو که دا پنی عمل ماهیدون اخبر مقدم گرزده نحن با پاره بیا دلتا مستقل <سؤال> جملة محظوبه نه ده یا بیا تاس او گوله چه دا کم جمله محظوبه ده هم نحن اغنه دا ماکاو لپاره مسبب ده او نه صحیح ماکا پدې عمل ما یذو د دی او ګونا بیان ده سبهرین ولاون کیم ګاسطي صحیح شه سبهرین ولاون کی ناقصده هم نه نو الله یې مونږیو نو دی او ګونا بیان ده په بیا دغه شکل په جمله بیانیې نه په مسبب یي نه په سبب یي را و و ان یا با اکثر د جملې نی ډېر جملې بیات من جمله واحده نحو انا انبهكم بتاويله پارسلون دیگه بلا خبر مسکینیشتاد دے کس بادشاہ تا چې یوسف علیہ السلام سره کېد کې پادشاه ما جیل ته ولې گئے انا انبهكم بتاويله ما سبب تعویل خبر درکم پارسلون ما جیل تا ولې گئے پارسلونی صحیح شګنن فرسلونی یوسف ته فرسلونی الى یوسف صحیح جو لاستعبره د جملہ مسکینیشتہ ایلہ یوسف پا جوانتاز نشتا لی اصطابرہو دعانی تابیر تلقم نشتا لی اصطابرہو روی ہے چیدہ سننا دے خوب تابیر تلقم نشتا ففعلو اغیدہ کار اوکو ویلے گر کس آمسکی نشتا فاعتاہو یوسف علیہ السلام تراغت داجم اللہ مسکی نشتا فقال اللہ <سؤال> یوسف یوسف علیہ السلام تتابیر بین کاما مسکی نشتا صحیح شکن انا انا بیکن پتا عیدی ہی پارسلوم صحیح شکن وس اګه خبره کوي چې حزب په دو وجوه سره یا بدعغی کایم مقام شي وی یا بدعغی کایم مقام شي نوی مخزوبی کرینه مدنه کوي که صرف کرینه د کایم مقام باندې کایم مقام به یا کایم مقام باندې سره به کرینه وي <تصفح> ول حزب ولا وجهین الله یوقام شي کوم مقام مخزوب دا چې کایم مقام شي بد مخزوب نه بل یو بلکه اكتفاء بقولي بالكرينه بالكرينه بالنفقد كما مر في الامثله السابقه هل لك قائم مكان شي نو بيان کوي چې لبنده صحیح څنګه مخک بني حواله ور کوي او تضاني کوم پټاونو بس حواله ور کوي څه کله سره کې دا ویل کی و اني کما اودت قائم مكان بکرشي دانی په زیبان د چې دا کم شيخ حزب کولی شي صحیح شو کوم شيخ جز د جملې کله جملې کلم کله خبري لکه بیان کئی و این مکذبو که چرستا تقضیب کئی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نیدلتا فلا تحزن جزا مقدر دا جزا و لزولا تسلید کنا جزا و لزولا فکت کو مخفہ کیگا صبر که فلا تحزن وصبر ولی فا تعلیلیت دا علیت بیانی دا داغی جزا کئی مکام فقط کو ذیبت رسول من قبل فتحک سر تکذیب کله شوی د ډیر په عام برانه یا د ازمو شان په عام برانه من فضلک وړاندې کړه فکونه فقط کو ذیبت دلیل بیان نه د غیر واقعي د معلق به شرط د نور په عام برانه شو کلافه دا مطلب کولای شي ته مخه پکې روان وغول محمد کا جني رزي دا تکزيد به کوي نو پیغمبران خوشتن نه خوازند د درې در پیغمبر وي وزه کومه دا مثال ماين کله دا مطلبونه جننده کې و را جننده کېشتنه دروژن مروژن برازي وله اعتبار استقلال باندې بوپ نه له بیان کړي نو دې نه مازيه د نبي له سلام نه مخکې مراد دین خو جزاء کېد نه شي نو پته لګي چې جزاء سره مقدر ده لئن تکذيب الرسول متقدما على تكذيب يسن دای وردا چې زموږه برانچ ته ورې د دلیل جوړ کیږي ورخه باګنولې کنه اماخه باګي ګنور برهې دای ته کوي بانو کی نو جزادن ته کسر هم مقدر دالنه تکذیب رسول متقدم على تكذیب بل هو سبب بلکې داس سبب دې او وجد او علت لمذموم الجواب د جواب الشرط لپاره المحذوف یا محذوف ته اچاراس شي لا تزن ولا صبر ولا تخزن یا صبر اوکیم مکامهو دا دغیب کائم مکام اے پلا تحزان واسبر سمال خصب لعبود من دلیل بیدا حضب دپا لعبودیت دلیل وادلتو کسیرت نو دلالی سیوا دی منها یو داغین دا دلیل گران یو حضب تا یو دلیل یو تعین نمازوب ته یو دی پلا گوره ما تا پانی مشمیره ستاپ را روان نمازم یاو حضب ده یاو تعیم د محضوب ده نو دیو آئی گونا ایدن للعقل علیه عقل با پا حضب دلالت کی والمقصود ده پا عقلو بانیتا تو حدا انده دلالو پایل لے ایدن للعقل والمقصود الازارو اکی چکم مقصود زاہری ده نو آہا با دلالت کی پا تعیم ده محضوب بانی دو دلالت کرونکی شو او دو محضوب بات شو یو تائید دو محضوبات میں شو یو خضب شو یو داغی تائید شو نگو اچھے منحا ایدل دبلہ گورا لکا سبک دل تغیر گورا لکا جیدل انجان یہ خطاستا رہے ہیں تیرا زمانہ رہا منحا ایدل للاکلو یو دا دلال اندار چاک البلدلائب کی اب دلل کی پتاین د محذوبانی مخ حرمت علیکم المیتہ حرمت علیکم المیتہ <تصفيق> حرام کړي شوی د مرده یلکه مرده را حلت او حرمت د انسان د فعل سره متعلقي حلت او حرمت انسان مکلفته د چکه کم د سترګو د لسونو دخولې د د افعال متسقی کی په حلت او حرمت باندې د حلت او د حرمت تعلق د مرده سره نارازی او دلته شوی مرده حرام شوی خبرمځه درانه نو عقل دا عقل دا وای چې دلته کې مقدر ده حر متالکم عقل المتا صحیح شو دا مقدر ده عقل متصيب کیږي د انسان پهالو متصيب عقل درات کی په حزب باندې صحیح شو اذوین تعیین د محضوب باندې مقصود دلال کی مقصود د کلامنا س شهید مقصود زمونږه د اخوړې او نه اخوړن خو ته بیانې چه داخوله جائز دي او که ناجائز دی چې کم مقصود دی دی روخونا نید آغاب چه کم دی په این المخزوب بان دلات که چه اغلب زی اکل لی هرسی شیره؟ لبز اقل لی وعدی اللو مننا ها یدل العقل علیه علیه علی الحسب و المقصود و یدل المقصود او مقصود بدلات که مقصود ازهری علی تعیین المخزوب نحو حرمد علیكم فالعقل اکل چه دی دل دلات کل دی على أنحا هنا حسبن حسبن شذل تكي حسبو شتذي إذن الأحكام الشرعية تو ذكي أحكام الشرعية تتعلق التعلق ساته ده أفعالو ده دون الأعيان ند زواتو سرى ميتو سرى والمقصود الأزهر أو مقصود الأزهري ده أشياء ومذكورو ده ميت أو دم جه كم آيات کے مذكور جه فر يمتعلق مليئة تتوى الخنزير في, في, في الآياتي تناولوها مقصود ده زهری داغینا تناول ده داغی حاصلول چه شامل د اکل تا هم اشرب دالبانو ده هم نو دلل دا پاپا په پاکار دلل صحیح شکنم دا سشی دلالت کرده ده دلالت ده دلالت مقصود تا لپس آجه ده دلالت ده دلالت کرده علا تائین المحضوب تائین ده محضوب بانه وفی کل به منها اید اللہ ادنا تساموحن فک انه ولا حسب مزاپن اون شرط ام اعتراض د پمتنه ام جواب دی دی وی د الفاستکم ماتنه ان يدل العقل کې ادنا تسامول پدې کې جواب یې څه دی فک انه ولا حسب مزاپ دې کې مزاپ محفوظ د عقل ذو عقل کا سر بحکل دلالت کوي جواز زو عقل له می سر عقل بسنګ درار کې چې زو عقل انسان قرآن زو عقل دلالت کوي نو پدې کې زو مقدر دی زو په اور همزه دراله <متحدث> ومنها او بعضي دليل ان يدل العقل عليهم هي قطم حسب قطم التعيين بحسب جدول عقالاتي جدول عقالات نحو وجاء ربك او ربشي رفست والملك او ملائكه صفت صفا الملائكه خصبون زبون رادل مجئت <متحدث> ليس كمثله شيء الله فشان المخلوق فشان تنبه او نقلون داوي کدوی عیدو لیلعکلو و نکلو یه لیو نصیبا نکلو مویلیسا که مثلی چه مجیئت سر رب متصب کی گی؟ نا نو حضب بانی حض دلالتو کچه دلتا حضبشتا آکلو مو کنو نکلو؟ اس چی کم ربا سی ندر باعیبا محکل دلالت مثال گوزماغ چی دا کم مثالی ورکڑا دا مثال <سؤال> کی مویج بادی بانی نکل دلالت کی نکل پیس کئی؟ چی دا اللہ عذاب براشی دا اللہ حکم بر او حتى نقل نقل في البلاد كي عقل فيهم دلاله كي و بهتر خبر دي مثال مطابق ده چې نقل په دلالت کې دلتا عذاب وياتي امر ربك بذلك امر ربك راغلي کنه او کدا او کومي دایې يدل نقل عليه نقل به سکي دلالات دي نو آیات کې په هغه باندې نقل دلالت کې له سکي څخه mesti هي او په دایې نه محدود باندې نقل اخر دلالت کوي وياتي بل جئ امر ربك فازرغني بارحال اكو نکلو کوئی بہترین مثال مطابق نکال برقرار وجه عربك في العقل يدل على امتناع مجيء الرب اكل درگی پامتناع مجید رب, رب. رب انذا زوات و دا دا اجسام الله تعالی دقابل دجسم جسمنا پاک دد جسمو اجسام صفات وتقدس او پاک ديال الله تعالی و يدل اذا اوکل دکرن دلالت کی پتاین درادانی امره او علان فَالْأَمْرُ الْمُعَيِّنُ الذي دَا دَيوشْكَال جواب کئی چلکتاوی دا یا دا نو پتعینی خودلاتو نو که دا یا متعین شو جي. چه تاپا مطلن که رو الامر ہوا نو دیو دلتاک مرادو دی احد الامرین متعین دے کدالی او کدا اخلی احد الامرین متعین لا لا هما على التعيين على التعيين نده مراد احد الامرين مراد اریو چھے ال متعین قدرر لئو کو دیکھ لئو فال امر المعين اللذی اغا امر معين دل علیه لأكل جاکتاك هو احد الامر این مراد داریو چھے دعو دوار و خشار یو لا احد على التعين یو نده مراد چھے ده ده ده چھے ده ده چھے بھام بقی پیدا چھے سی چھے کنا نشن لا ادهما على التعيين مرادني بل كحد الامرين مراد داري چال ومنها يدل العقل عليه والعاده على التعيين او باز يدل عين نداد چاكل بدنات کي په حزب او عادت بدنالات کي تعيين ده محظوم نحو فذلكن الذي لم تننني فيه جاءكست زلهي هو يرنور خزتا لم تننني پیش چتا ثم ده بارك سكايه ملامتك خود ذات برکه ملامت کول <سؤال> خص مانان لري د د محبت برکه د د عاشقای برکه د دو نور خبر د د نه د مطالبه <سؤال> برکه خود ذات برکه سو ملامت نه کوي نو دل ته مخذوب شته پاین العقل دل عقل درکه نبي خصن پدې کې حضرت اذ لا مان زکه مانانشت ل الانسان على ذلك شخص ملا ما تقول یو انسان پزاد د شخص بانده و ایما تعین او هر تعین ده مخذوب ده فا انهو یحتملو ایک احتمالات ده فا ای کسو احتمالات ده, ده؟ فا انهو یحتملو احتمال ده یوقدر في حبهی لن تننی فیهی اے فی حبهی ده فی کوئی پر معنی دے سکے فی حبهی ده آغا حبه. ده, ده محبت بارا کی ماند لگت حالا فا ای دلیل پر شتا آو کنو لیکو دی جی تعالی کژ شغف حبه کژ ته تحقق سره شغافه د شغف فردی ته د تور داخل شی او د دی شغف فردی ته د داخل شی او حببه په دو محبت د په ځل باندې وی او پرده د اوس کسی مېسی شي خو په هر حال د دی محبت د تور داخل شی او سلام د دې زړه حببه په اعتبار دو محبت هطش دط د دتنيسي د محول عن الفايلي يا محول عن مفهوم يدخل كده محول عن الفايلي كاتشا فهاه كاتشاطا حببه ا ديزنت دغه او يا وفي مراودتي هدا بلراواظ في مراودتي تا سما ملامتك دا اكستي دا اغنه د مطالبي باركي ا ما سكل و ادا دې کوم ځای را وایي چې لیکلي تعالی تراودو فتاح النفسي تراودو دې مطالبه کوله فتاح د خپل غلامنه عن نفسی په باره ده زادو هاګه و بل و په شانې تلمتنني په شانې داغه د صفت باره کې معاملہ منته غوي او ادا دې داسې تقدیره چې دا, دا, دا تقدیر لومبره شامل لی. شان لپس حکم ته شامل ده مطالبه تما شامل ده د شان باره حتا یشم لهما چې دا تقدیر شامل شي الحبہ والمراوغه دواړو صحیح رکن نقطه حال عقل دلالت او کو دلتکی په تعیی په یا یو محظوب پکار دی یا بل پکار دی یا د بل پکار دی او عادت چې دلالت کو په تعیی ول عادت او عادت چې دلالت کوي علاوې د وچې د کم یو ده, ده ترنه ندوی د عادت مطابق تقدیر په کار دی عادت دلالت کوي په ساني باندې چې مراعت په کار دی ولې په متالبو خلکه عادت متالب په محبت سو کملاتو کول کې محبت او غیر اختیاري شې ده اخو د انسان د کنټرول نبار باندې او دیت بهترین ترتیب سره تفصیل ما کړی د پدغه آیات په 15 باره کې په خپل ترجمه کې چې الله تعالی پرمایه لیدي چې سان قد ولن تستطيع ان تعدل بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا او تاس الطاقات نشل للد زود محبت بارك ولو حرصتم غير دسو ذا غير كنترول احكامات غير كنترول كي كان الله تالا كنترول مطالبه نك او فلا تميلوا سر بيد كنترول متعلق ظاهري احكامات كي خوراک كي لباس كي او دكران كي اغي سر تعلق جما وغيرها كي الله تعالی فرمایي پلا تميل کنټرولي احکاماتو کې م م مالکي کل الميله فتزروا کل مالكه چې دا بل بالکل ځلند پردي چې نه حاون ولي نه به حاون دي د کځه کې دوکې صح حکماطي ډومبه جمله کې چې لا کنټرول فنیشټه چې کوم بزنسر تعلق ساتي او د کوم کې هغه دي چې کوم د کنټرول سره تعلقو ساتي پوهیږي چې کوم کنټرول لري هر کې نو دلته یاد ساتي محبت دارګې صاحب مولانا تکولو نه خبرم زه هیته یا په متالبو زړه داخه دا لري زنانه تیریږي ډیر سيزونه به تیریږي تاسو ته پريوځي کې هغه باندې الله نیسل کې يا مخلوق نیسل کې جائز نه دي بس خلق نه محبت جائز ده محبت جائز نه ده خبرم زه محبت د انسان په کنټرول کې ده خبر محبت جائز ده منی جائز ده نینه دا خدا او د الله رسول سره جایز پردو جن کو سره پردو لکان سره دا ناجایز نمای چې کې دا تاسو مان کوي باز یو شاګرد د مستوی نه جایز دا, دا مې خدا او د الله د رسول او الله رکل سره ترجمه د کنه جایز پردو لکو جن سره دا ناجایز دا خبر هم ځین بره البت دا خبره مې جایز د چې دا انسان په کنټرول کې نه انسان ته به عذاب نه ملامت کیږي به نه خو که په اختیار کې او د غیر سبب او تعلقات او مطالبه کې نو قاعده که په مطالبه مطالبه ملامت کول سيری جائز دي او عذاب ورکول په مو جائز دي نو لم تنمي في تاسو مامه مطالبه د اغه د مطالبه ګورکول ځکه مطالبه باندې د مينې رسټو په مطالبات باندې مطالبا بان ملامت کول او عذاب ورکول دا جائز دي ځکه مطالبات د انسان په اختیارو کی دي امره یانتل لذکوی والعاده او عدم ننځد محبین باندې دل دلادت کیه لسانی پسانی باندې اے علامه راود دي لنه حب المبرته زکا محبت کنترل نمبر شي لا علم صاحبه ملامت کول شي خاوند دي عليه په د محبت باندې په عادت په عام عادت کې لکه نه دوج د غالب او مغلوب کول د محبت مبرتنا ایه د محب لره محب بیا دک دي شي د مغلوب شي شي لکه في مجلوب كل محبت المبريطاني يجب أن يكون هذا صاحب هذا صاحب محبت المبريطاني فلا يجوز بس جائز أن يكون قدر في حبه دا مقدر كل جائزه ولا في شأنه ذكر لكوناه شاملاً ده محبت شامل شامل فلسلت بيان ملامت أقول لألا فمطالب ملامت أقول لألا آل آل شان بہ پر با متالبا متالبا او پر محبت دالو ملامت کو د بیا کی محبت را ہے حالانکہ پر محبت ملامت کو جائز نہیں عمر طالبان پر پختل بحث کلي لمتننی پیه لمتننی فی حبی حالانکہ دا خبر صحیح ند ہے خبرځه انت را لگا خپل بحثو بیا و غره شامل ایشا مل پس متعین اشا ایو کدا چ مقدر کړي شي په مراول دي نظر ال العاده ونظرا الحب لا يلام عليه حب ان مفرد بني ملامت چا ملامتیا نشي بوله کنټرول نه بارد ومنها او بازي د دینه اشروع تل فی شروف الفیل شروف الفیل لک بسم الله الرحمن وی دلته کم مقدر که يا خدای یمجرود خدای متعلق هو عالی هو متعین کوم شی برابر اوسه په تعین د محذوف څه شی دلایلت کوي نو په دا شروع دلته خو راک کئ بسم الله الرحمن الرحیم اکل کی تلاوت کئ بسم الله الرحمن الرحیم اقرا صحیح کرا اقرا وکړه بسم الله الرحمن الرحیم اقرا زه ورپسې څه شروع پر الف من ادله تعین المحذوف دغه ادله د تعین د محذوف نه لامن ادله حذف نه دغه ادله حذف لأن دلیلنا حسبعا هناک د دلیل <سؤال> د خسب چې دلته کې حبشته غیر باند شروع د لغت نه کې ځکه باید باند دلیل هو ان الجار والمجرور جار ومجرور ده لا بُد ځکه جار مجرور چې لا بُد د پرای متعلق به شیان چې د تعلق زه دې به شی سره وهي شروع په پہلو شروع په بیچ دلته د علت کې لانه هو ځلک الفیل لذي شراطی د لغت کې طاره په باندې چې هغه فیل شروع کې دله شروع چه دلاله کوي على ذالک الفعل الذي شَرَپي چاغو ام کا فعل له چکم کی شروع که او مکه په لیکم کی شروع که نه بسم الله الرحمن الرحیم په یقدر وکقدر کله بشی ما هغه فعل جو علت جو علت تسمیوت ما دله هو چې ګرځول شی تسمیه مدد اغه لپاره په قرات نو کې قرات صورت کې وقدر او مقدر که بچی قرات کی شروع که بسم الله اقرا و علی هزل کیا او ایغه من ادله تعیین المخزوب او د دلیل د تعیین د مخزوب نه چې په تعیین باندې مخزوبند دلیل څه شری دا اغه یو دلیل د ان اکتران دی یو شې سره یو ځای کیدلی یو کس د یو شې سره یو شو بس هغه سی پهل برابر واسي هغه سی لکه یو سره دوه دس رټچ او واد یو اکتران راغلی د بی سره کان دا عروس تر د ناو سره د اغه اکتران راغلی لو اوس عرب چې کلهناوی سره د وسړي اکترام ناش نه غته د رفای البنین د اتفاق <تصفيق> سره خدای پاک به وزه کده اتفاق سره د ځمند سره خدامر الفاز نوي انور الفاز نوي د رفای د پمکاب رفای البنین د د رفای البنین اوه د رفای او مطلب رفای لکه چې اتفاق تا او التیام او جور تا یعنی جور او اتفاق او بنیل او زامن نحتاس او پوئی کہنا مطلب دا بی بی دستا سر اخدا تاکو او غانی جتا تا ام سو دینی زلیتا و مطلب دا اتفاق یعنی اتحا اختلاف نا او اتیام یو بل سر جور یو زیوالی او بنیل او خدا سر او پیج یعنی او زاقت ان کے زامن سکے و البنیل مطلب یلی چسنا سوشی وست اخدا تاک پیدا گئی اوز دل تا چی کم اکتران ده ده دی ناوی سریوزای کی دل دی ده عروس اغد دلالت کهی پتایی نسبان ده محضوبان ده ای آرستا تاوا دوک و داواده ده خداستا ملسکی ده چه سرا زامن او ده اتفاق سر آرستا تا ناوی والا شوی آرستا تا ناوی شوی ناوی درالا اصل که آرستا یو برسو چپ شای کم مکلی اوی دیوکوب من جوڑا اغرہ سیور و اعراض دلہن لانا ناوے راڑل دلہ راڑل حرابہ کسی تجیل کی؟ تاس ایسے خلیم واضح کری ایمان کیدنے میندی کری؟ کیدنے خان کری خاند ہے بچ چیدے ناوے دللہ خبر راڑ گناتی۔ اغرہ سیور و اعراض دلہن لانا ناوے راڑل دا چلی کے لئے دا مانا دا مصباح اللوات لیکلی را اپر ہم زیان کرنا لگتای نو ارست تا ناوی نا را راړه بر ریفه او لبنین د بوترا وبسي او ست دا, دا نا وی را د متلبس شي او زاد شي د اتفاق او د اتحاد سره او د ځامن سره خله لري انده کې در کې نو دامغه د دا اکتران دا جن چې اکتران او یو زوال راغی د کاکاده چمو ته جمله ول د چا سره د ناوی وی سره امین هو بعض دادلله د تهح د معضود نهاقترران یو ځای کېدل د ناوی سره نا سره بلشي سره او ین د د تر مثال م ترجم وکړه به مثال مې ترجمه ترجم مثاللیوي اقترران یوځای کدل لي کا کوول هیل موارسې لکه کول د معرس چې سره ای شوي مرس د مرس تاریخ ساله تاریخ ځانله مسله ده د پیش ش کههدا ش ل مناسو نهدي بابي فال نهدي. کاکاولی هیله کاکونده یو کاایل یا داهل جاهلیت والا للمورس مورس کستا بالرفای والبنین بالرفای والبنین عراس ته برابرسی فئن مقارنت حاصل کلامی مقارنه د دې کلام لپاره عراس المقاتبه لایعراس المقاتبه دوادو دو کول دو د مخاطب سره د لاداتو کوله تعین ماذو تعین ماذو او مقرن بیان کړي دا بیان وضاحت او مقارنه تو ا تو حاصل کلام او دل کوي مقارنه تل مخاطب او یا یوزا کې دل د مخاطب احترام مطلب دغه بیان کړه دا کلام د غی سروزه شو یا غد د کلام سره سره شو د احترام زومانی بیان کړي او مقارنه تل مخاطب یا مقارنه د مخاطب د بال اغراض د واد کول سره مصدره کا بال اغراض د واد او متعلق کی دل ددې به د دې واده سره دلاله دی, دی, دی, دل دی مقارنه د واده سره دلالت کوه على ذالکہ په دې خبره چې دلته کې سره رسیدلی ارستنه بس پہله به ریفاعه نه پوه نشم چې ور ریفاعه وللتیام ارتپا التیام یو ځای کې دوتو ملي کې ولتفاق او اتحاد کې ولیکي او د بابا کې د سره په اړیو چې ولبا وللملابسات بعد پردو متلبسن بالاتفاقي او بني ډېرې فایل بني خبرم ځم ها هي اوس 10 ځای کې سټاپ راځي ما کې ټل نوم ده نه جاي وایي